ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Večeras ja uliječim u program, jer inače moj termin je srijedom, a u srijedu zbog bolesti nisam mogao da održim predavanje ili odgovore na pitanja pa tako da će to biti večeras za prošlu srijedu in šavu. Znači večeras imamo planirano odgovore na pitanja, kojih je prislegu nekde desetak 11 od prošli put. Pa tako za lahvo pomoć možemo odmah početi bez posebnog uvoda. Nadam se da me dobro čujete i da možemo nastaviti inša. Znači čuje se, evo? odlično. Prvo pitanje. Kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh da mi ukratko možete reći ko su Akil i Džafer ibn Abi Talib Allah vasem gradio tu pitanje znači ono govori o o dvojici ashaba ko su oni ili možda osoba i ne zna o kome se radi uglavnom znači pitanje o ashaba o da se pojasni jel, njihovo porijeklo i njihova kratka biografija. Što se tiče uopšteno el-prije govora o ovoj dvojici, spomenuto pitanje, naše pitanje govori o Aqilu i Jaferu ibn Abi Talib. Prije toga samo da napomenem jel da da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što spomeni ibn Qayyim, uswatun izzadul ma'ad, navodi da su uh, njegove da su njegove amidža bili, sljedeće osobe, Hamza. Ustvar to spomenite naravno i drugim knjigama Sire. Znači uh, prvo Hamza, onda Al-Abbas, onda Ebu Talib, onda Ebu Leheb, onda Zubeir, zatim Abdul Kaaba, zatim Al-Muqavwam, zatim Dirar, zatim Qism, a uh, Steind da neki jel, neki učenjac pa podal dodaju i e, Harisa wa Hajla wa Gida ka Steinda kaže da su da su ova trojica moguće da su ova trojica od Amijda da su oni stvari nisu bili jel e, po po ocu i majci nego po jednom od dvoga Znači, uh, ovo je malo prije što sam naveo, znači na početku, Hamza el-Abbas, Abu Talib, Abu Džahla, Zubira, Abu D'l-Kabu i Muqavama, Idirara uh, i, i, uh, i, i, i Qithma. Znači, to su Amidja poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Od, uh, od njih su primili islam uh, samo Hamza i El-Abbas. Znači, Abu Talib naravno nije primio islam. A u stvari, Abu Talib je njegov Amidža čija su djeca ova dvojica spomenutih u pitanju a to je Aqil i Jafer Aqil ibn Abi Talib Jafer ibn Abi Talib znači e, ova a, dvije osoba kojima o kojima se pita u pitanju to su stvari sinovi od Amidže Ebu Taliba koji je bio jel skrbnik Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem do, do svoje smrti i veliki jedan od najvećih zaštitnika i pomagača Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stim da nije da nije da nije primio islam, umroo je na širku na kufru. Nači, eh osoba o kojima je riječ ovdje, to su stvari djeca od, od Amidže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Aqil i Jafer. A oni su ujedno i braća oni su braća Ali je radila Hana Što se tiče Aqila ibn Abi Taliba eh, on je primio islam 50 u 52. godini A u stvari jel bio je rođen jel prije prije Hidže na znači 44 godine znači primio je islam nakon Nakon Hudejbije, nakon, znači, e, Sulhana Hudejbije, tada je primio islam. I kako prenosi Abdullah ibn Abbas e, za njega i još, zaroblje, još e, četvorcu drugih zarobljenika, odnosno e, trojcu, ويزاني قرآنسكي آية وصوريان فال وكوين مزلشاني كاجي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أوبير ريسنجة رأسي onima koji su vašim rukama od zarobljenika a ako Allah džašanu zna da u vašim srcima ima hajra da će vam bolje od ono što vam je uzeto nisli se na otkupninu koja uzete za nikada se otkupljeni i oprostit će vam Allah je onaj koji koji je milostiv, koji prašta kaže Abdullah ibn Abbas ovaj ajet je spuštan povodom zarobljenika na, na danu Bedra, uh, a to je uh, el Neufela ibn Ha'ata i Akila ibn Ebi Taliba. Uh, znači, uh, znači ovaj ajat po Ibn Abdullah ibn Abbas kako se prenosi je, je objavljen njegovim povodom. Uh, ono što je najbitnije za Akila ibn Ebi Taliba a shaba radijela o Hanhu je to da je Da je bio, znači ono po čemu je bio prepoznatljiv i po čemu je bio poznat, a, a to je da je bio veliki učenjak, znanstvenik u, u ensabima, u nesebu, odnosno u poznavanju porijekla, u poznavanju porijekla a, plemena, ljudi i naroda. Tako da je bio poznat potom, jel? za vrijeme da, da, da su ga ljudi njemu u maksus dolazili znači nakon što je primio islam i pitali ga o porijeklu te i te, te, te, te plemena te te porodice i tako dalje što je on dobro poznavao od, od, takoče odpoznati stvari vezani za ovoga shaba i to da je bio jedan od onih koji su odnosno od onih koji nisu pobjegli u na Huneinu, poznatoj bici, jel, kada je poslanik s Allahom krenio sa, sa 12.000 ashaba na Tajif i kada ih je zanijelo njihovo mnoštvo, neke od njih naravno, pa i Allah Žešanu jel, eh, kaznijom, jednom vrstom kaznima to je da su bili jel, napadnuti zasjedi i da ih je većina, velika većina, skoro svi bili su pobjegli među njima i poznati ashabi. A doni koji su ostali zajedno s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, niji su pobjegli, među njima je bio el Abbas Ali aliye radijallahu anhu, Abu Sufjan, Aqil ibn Bita'a to ga u kontekstu spominjemo i Abdullah ibn Zubair, i Zubair ibn Awam i Usam ibn Zeid. Načelovo su oni ashabi Kako se prenosi od Husein ibn Ali'a, od unuka poslanika sallallahu alayhi wa sallam od Huseina, da su to ljudi koji nisu pobjegli prilikom napada dok su ostali svi napustili bojno polje. I to je ispravnije riječ da su napustila to mjesto jer su bili znani napadnuti, ne da se kaže da su pobjegli, jer su obi ostali, svi su se vratili poslije i dobili su je bitku, pobjedili su. Allah žihanu i pomogu. Ono, također, to je bitno da sam povijen, da je Akil ibn Abi Talib da, da je oslepio pred smrt i da je umro u hilafetu Mavije ibn Abi Taliba 49. godine po Hijri. Što se tiče uh, njegovog vrata, Džafera ibn Abi Taliba, uh, ashaba koji je poznati od prethodnog, on je bio uh, islamski vojskovođa od prvih muslimana koji su od, koji su primili islam bio je jedan od vezira, ministara poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je on slao uglavnom ono što što je bitno ovde da pomenem što se tiče Džafra ibn Abdaliba da je on primio islam vrlo rano Pa je učinio hijđu sa grupom muslimana u Habeše, u Abesiniju, pa su tamo, jel, boravili kod kralja Abesinije Neđaš, Neđašija određeno vrijeme, pa su učinili e, ponovo hijđu iz Abesinije u Medijinomu Neuveru i to na dan e, fetho fet, hajbera, osobođenja hajbera židuskog mjesta. Pa tako je za njih se kaže da učinio dvije hiđe. Jednu hiđu u Abessinu, drugu hiđu u Medinu. Eh, Allaho poznanik, sallallahu alaihi wa sallam, je pobratimio njega sa Muaz ibn Džebelom. Eh, Džafer i, eh, ibn Abitalib je eh, prisustovao bici eh, Mu'ti, osme godine po hiđri, koja se vodla između muslimana i rimljana. A on je bio jel, ono što je bitno prisutan drugim bitkama, ono što je bitno da je on bio jel da je bio emir vojske muslimana. Nakon što je jel, nakon što je pogođen i ubijen prvi prvi emir vojskovodija to je Zejd ibn Harise pa kada je ubijen e, Zejd ibn Harise zastavu je preuzeo Džafri ibn Abi sa svojom desnom rukom pa je ona pa moje ona odsečena pa je uzeo lijevom rukom pa je lijeva odsečena pa je e, zadržao je pa je zadržao svojim mišicama, laktovima. Zadržao je zastavu. Držao je uspranu. Svedok nije jel bio uh, ubijen. A imao je tada 41 godinu. Za nje kaže poslanik sallallahu alai senom onom poznatom hadisu. Istagfiru li akhijikum, fa innehu šahid. Činite istikvar svom bratu, jer je on šahid. I tako odli do kraja hadisa. Eee... Uh, Jafer ibn Abi Talib je ukopan u u prijedilu, e, na kojem je bila bitka Mute, to u stvari u u krajevima današnjih Šama. I njemu danas, njemu danas ima napravljen nekakav mezar tamo, je e, u, u mjestu koje se zove baš mezar, jel, mezar Junubi, e, e, e, južni mezar u, u Jordanu od kod grada Kirk. Od, od prilike, to je to o, ono što je najbitnije. Što je najbitnije vezano za, za ova dva sava i to otprilike od odgovorna na ovo pitanja za najbolje. Hideći pitanje. O <coughs> njemu je došlo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže, na jednom predavanju sam čuo hadis u kojem, u kojem stoji da je poslanik s.a.v. rekao Onaj ko nastoji da se strpi, Allah mu to i dadni. Hadis sam prenio do osnovu, pa bih volio da mi kaže nešto više o njemu, Allah vas nagradio. Ovaj hadis na, na, na arapskom glasi, Men te sabbere, jo sabiru E, ko nastoji, znači mente sabre ko nastoji da se strpi, da bude strpljiv, Allah Đelešanohu ga učini strpljivim. Allah Đelešanohu dadnu strpljivost, dadnu osobinu strpljivosti. Što se tiče ovog hadisa, on uh, u ovim, sa ovim riječima, sa ovim tekstom, ne postoji jel u, u poznatim najpoznatijim hadiskim zbirkama znači menta sabra yusabiruhu allah znači taj hadis ko konasio da se strpi allah mu da strpljivost allah, allah ga učini strpljivim e, tekst tekst znači takvog hadisa ne postoji u poznatim čak i u manje poznatim hadiskim zbirkama on se jedino što se ovaj hadis može naći u jednoj zbirci hadisa vrlo jako malo poznatu od, od učenjaka Begavija koju je on naslovio hadith Musa ab ibn Abdullaha Zubeyra znači, hadisi od Musa'aba ibn Abdullaha Zubeyra u tom hadisu je došlo da da se prenosi od Ebu Saida el hudrija radi Allahu anhu gdje kaže on da da, da je ga njegova poraca poslala vjerovestniku sallallahu alaihi wa sallam da tražim od njeg hrani pa kaže pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže pa kada sam došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam do njega, oni kaže bio govorio ljudi obraćao se ljudima passa ga czuło daje rekao men ta sabr yusabruhu allah w man yasta'rif ya'ifuhu allah w man yastaghni yughnihu allah wama ruzika 'abdu rizqa afsa'lahu min ko nastoji da bude strpljiv, Allah učini strpljivim. Onaj ko nastoji da bude pošten, Allah učini poštenim. Onaj ko nastoji da bude neovisano ljudi, Allah učini takvim. I kaže, a neće biti obskrbljen boljim riskom, većim riskom Allahov rob od sabra. Znači, ovaj hadis se prenosi u vrlo nepoznatoj, čak ne, ne sam mogao ne naći, da je neko govori o ocjeni, o ocjeni ovog hadisa Rivajeta. E, također, e, tekst ovog hadisa prenosi učenjak Ibn l'Arabi, malikijski učenjak Ibn Arabi u svom poznatom komentaru tirmizijove zbirke Aridatul Ahvadi, prenosi tekst tog hadisa i uh, prenosi, znači, ove riječi. Mente saberaju sabera Hullah i navodi, jel, uh, on samo navodi, jel, da je ovaj hadis uh, prihvatljiv, da je vjerodostojan. Također ovaj hadis možemo naći, jel, u, u, u knjizi od Hakima Tirmizija, Ebu Amdullaha, U, u knjizi pod naslovom nevaderu dosul fi ahadisi rasul gdje on navodi ovaj hadis i e, i lagani komentar stavlja na njega pa kaže da je značenje ovog hadisa ko nas da bude strpljiva Allah učini strpljivim to znači kaže kaže onaj ko u potrebi koju ima kod sebe, koju mu daje njegov iman, njegova vjera vallaha želšanuhu, kaže Allah želšanuhu ga učini strpljivim tako što mu pomogne, pomogne mu u tome da su potpuni njegov sabor i olakša mu da bude strpljiv. I u nastavku govori, kaže, ovo, ovo je slično, kaže, na ovu ukazuju i riječi uzvišenog Allaha Đešanu u koranskom ajetu, vasbir voma sabruke illa vila. Kada Allaha Đešanu govori poslanika, sallalavim selem, pa kaže, vasbir, budi strpljiv, voma sabruke, a tvoj sabr ne može biti osim uz Allahovu pomoć, jer Allahovu dozvoli podršku. To jest eh znači ove riječi ovog ajeta da, da se ne može potpuno sabor osim uz pomoć Allaha dželešanu i njegovu podršku i njegovu olakšicu i lakšanje. Tako da imamo jel bezobraz znači ovaj hadis znači iako nije prenesen, prenesen u nekoj poznato hadiskoj zbirci I što sam uspio naći samo da je, da, je, da je Ibn Arabi ocenio prihvatljivom ovaj hadis. Znači, hadis je skoro nepoznati, nije, nije prenesen u upoznati hadiskim zbirkama. A njegovo značenje može se reći da je ispravno i da je tačno. To se odnosi na mnogi stvari, ne samo na saboru. Znači. To se odnosi na sve druge stvari u životu, jel? men nauči, uči mu Allah. nastoji da nauči nešto, znači ulaže truda, on nečemu da nešto nauči, ali šanu mu je el da omogući da to nauči, el. Znači, shodno uloženom trudu čovjek to i dobije, tako za mnoge stvari, znači to je vezano i za nauku i za sabor i za bilo koje druge stvari. S tim da ovdje riječ je o osobini, el, osobini ljudskoj e, strpljivosti, saboru. A pretpostavljam je da kada govorimo o saboru da da većina nas zna šta stvari znači u islamu, šrijetu, sabor. Šta znači stvari saburati? Ali to nije tema, pa da ne otvaram tu tema. Uglavnom, znači, značenje ovog hadisa je prihvatljivo. Jedan je ukazuje riječi uzvišenog Vasbir vama sabroke idla vidla saburaj a lažišanu govori poslanik sa vallavom saburaj, a tvoj sabur ne može biti osim sa Allahom u, u doslovnom pravodu, odnosno ti ne, ti ne možeš biti sa burljiv osim sa Allahom pomoći i sa Allahom podrškom. Tako je da indirektno ovaj ajd ovaj ukazuje na same riječi hadisa, a hadis znači nije prenesen u, u, u, ni u poznatim, ni u manji poznatim hadijskim zbirkama i to otvrlika dovoljno o, o ovome što je zašto pitanja pitanje zna najbolje sljedeće pitanje Assalamu kaže imao bih jedno pitanje inšala da mi odgovorite radi se o jednoj starijoj osobi 86 godina ima kršćanske vjere koja je preselila na drugi svijet a za vrijeme ovoga života bila jako dobra sa mojom ženom nije nas nikada odbijala i pokazivala odbojnost, iako mi je supruga pokrivena alhamdulillah. Eto preselila je na drugi svijet i mi nismo bili na sahrani. Ali eto moja supruga je e, moja supruga je čisto sanja, želi da pita da li bi bilo ispravno da da, i, e, da je posjeti, da joj posjeti grob samo jednom da li je dozvoljeno da se eh, dragom Allahu i Žešanu nakon namazu upiti, uputi dova za nju inače eh, smo eh, inša Allah muslimani koji prakticira vjeru ali, ne, ali, ali po ovom pitanju nismo sigurni šta je sa šarijske strane ispravno, zato vas zamoljavamo ako možete inša Allah da nam date odgovor, hvala, hvala Allahu Žešanu eh, da vas eh, i na sve i ostali koji se ide pravi put u vedu u dženet a one koji nisu inšala ukaže da da im ukaže na pravi put amin assalamu alejkona e, to je pitanje znači pitanje govori o ziyareto kabura e žene kršanke koja je umrla na na svojoj kršanskoj vjeri e takođe o dovljenju počivanju dove e, znači nemosliman kod kršanca Hrščanke Što se tiđe tog pitanja jel, e, Prvo da odgovorimo Po pitanju e, Činjenja dove Upučivanja dove kjafirima e, O tome jel, Imamo nekoliko ajeta Ko govori o toj temi Odnosno ajti govori o Činjenju istih kvara Zraženja rahmeta stvari, To je dova jel e, Pa tako što se tiče toga je treba znati da izgovaranje liječi, da, da, da, da, da suput su je riječ poput toga da Allah traješ to da dovolite laha dželšanu da, da oprosti e, grijehe, da se smiluje e, nemuslimano bilo kojoj vrsti kafira, bila kršćanka na kršćanka, kitabijka na kitabijka, e, murted ne murted, nije bitno. Nači upućivanje, traješ to da laha da oprosti osobi koja umrla na na neislamu da je oprosti, da je se smili, da dovi za nju na ahiretu, znači da da je za hirna ahiretu i tako dalje. takva stvar jel nije dozvoljena po kuranskim ajetima i ono što je prema jednom sunnetu. Odnosno, e, nismo poznato da ima rasučenjaka oko toga da nije dozvoljeno tražiti stikvar, niti rahmet, niti upočivati dovu uh, kjafirima koji su umrli na kufru, vanštinom, svojom vanštinom so, vanštino, znamo da su umrli kao kjafir, ne muslimani. Uh, na to ukazuje prije svega ila koranski ajed u suri sa u kojem uzvišeni kaže ina lahe la jagfiru e yushreke bihi wa jagfiru ma dune zalike ili me ješa uh, i tako dalje. Kaže Allah žašanuhu Neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostiće mimo toga kome hoće. Ovo da se čini širk, misli se jel, neće oprostiti svakom onom ko umru kao nemusliman. Također jel Allahu je naredio da da slijedimo vjerovjesnika Ibrahima, poslanika Ibrahima alejhiselam u tome u obhodanju prema makijafirima u obhodanju prema makijafirima pa kaže uzvišeni kad kana lakum uswatun hasanatu fi ibrahima wal ladina ma'ah kaže imate veoma lep primer u ibrahimu ali ih se nam i oni Kada su oni rekli, znači Ibrahim a.s. i njegovi sljedbenici, koji su ga slijedili, oni sa čime došao, kada su rekli svom narodu, inna burau, mi smo čisti, mi se odričemo vas i onog čemu vi činite i badet, mimo Allaha Čelašanu, koga vi obožavate, mimo Allaha Čelašanu. Kefer nabikum, vabeda bejnena vabajnekum ul-adavetu, wal-bagda'u ebeda, hatta tu'minu billahi vahdeh i kaferna bikum znači mi mi činimo kufr prema vama i između vas i, i nas je adave a to je neprijatelstvo i bagda i to je mržnja neprijatelstvo i mržnja ebeden znači za sve vremena hatta tuminu billahi wahda sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedinog Inače, znači, ovo je osnovna relacija koja treba biti između muslimana i kafira, a to je da se odričemo paraet, da se odričemo njihovog kufra i neislama, da između nas, osnov između kafira i muslimana je neprijateljstvo i mržnja, sve dok ne poveruju Allaha jednog jedinog koole Ibrahime li je bihi le stago je lek. Osim kaže riječi ibrahima svovome ocu, njegovom ocu le sta je jaču se svaka ja ću svakako tražiti tražite opprot ali žešano za tebe. Pa je ovo jel pa je ova jajet. u drugom maje je došlo je da je čimbe ibrahim aliih se na čim je postalo jasno e, inat i e, odricanje i odbijanje istine od njegovog stranja njegovog oca Teberre Minhu on se odrekao od svoga oca e, tako da je ovo bilo samo privremeno što se tiče Ibrahima Aleyhisselam e, također el, poslanik e, Allah Žešanu zabrije, zabranio poslaniku sallalahu Aleyhisselam i njegovim sljedbenicima nama znači Zacinimo istikvar mušik mušicima. Pa kaže Allah džezanu u, u suri Teube: uh, Ma kana li nabiyyi vellezina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim. Ne treba da vjerovjesnik i oni koji uh, vjeruju i vjernici načine istikvar mušricima. Pa makar bili od najbliže rodbine. Nakon što im postane jasno da su oni stanovnici džehennema, stanovnici vatre. A kada to nama postane jasno, znači kada vidimo da su umrli na, na kufru, na širku, na ne-islamu. Naravno, li, uh, onaj koji, koji čini istikvar ona kočini i istikfar i dovu pučej kafiru i tako dalje to ukazuje jel na na poseban vid ljubavi prema njemu i to vodi u takozvane vala a zabranjeni vala a to je prilježnost prisnost i prijateljorske afirima koji je zabranjeno znači što se tiče kafira bilo koje boje i vrste koji su umrli na kufur ono što mi znamo po vanštini. znači nije dozvoljeno njima da se čini istikvar niti da se upući, da se traži rahmet za ni da se dovo puči lašanu za ni. Oko toga jel ne bi trebalo da bude polemike nakon ovih ajeta koje smo čuli? A što se tiče znači ovo što se tiče mrtvog Kjeafira, znači ono koji umro na kufru. A što se tiče Kjeafira živog, za vrijeme njegovog života, uh, učeniaci imaju podijelno mišljenje da li je dozvoljeno da se živom Kjeafiru čini istikvar. Da da mi živog Kjeafira kažemo jel nekog određenog tražimo da lažeš on da mu oprosti grije. Da li je to dozvoljeno delo? Jedni kažu jest, drugi kažu znači nije dozvoljeno. Znači to je stiči isti kvara. A što se tiče počivanja dovi e, živom kjafiru da ga Allah Žešanu uputi. Znači da dovim Allah Žešanu da nekog određenog kjafira uputi na pravi put. E, to je propisano. To ima što ukazuje i mnoštvo primjera iz, iz, iz života poslanika 7, kada je on dovio za određene ljude kjafire, mušlike da je Allah Žešanu uputi na pravi put. Znači, da se vratimo na, gore na postavljeno pitanje. Znači, nije dozvoljeno tvojoj supruzi da upučuje Dovu, da čini stikvar i da traži rahmet Allah Žešanu, ovoj ženi koja je krš, umrla na kufru. A što se tiče zijareta, njenog kabura, Uh, imamo hadis koji bilježi muslim u svojom sahijihu gdje, gdje se prenosno da se poslanik sa lalavom srednjem rekao da je tražio dozvol istatentu rabbi, kaže tražio sam dozvol svoga gospodara da činim istikvar da tražim oprost svoje majci, amini amin i da joj posjetim kabor Pa, kaže, pa mi Allah je šano, jel zabranio da je čini mi stikvar, a što ovo dokaz opet za prvo što smo rekli, a dozvolio im je da joj posjetim kabor. E, sa ovim hadisom e, dokazuju mnogi učenjaci da je dozvoljeno posjećivati i kaborove kjafira. Naravno, cilj posjeti kabora ili kaboro kjafira ili muslimana je da se so uzme ibret, Da se so uzme ibret, od dunjaalskog života da ćemo svi tamo završiti. A to znači da da razmišljamo o svom ponašanju na dunjaluku, svom životu na dunjaluku. To je smisao od posjete Kabura, glavna svisa. Tako je da inšala nema smjetnje da ona posjeti njen Kabur, a što stići u počivanja dovodi istigfara i rahmeta, to je zabranjeno. Nalaza najbolji 16 pitanje Kaže assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi Kaže da je za osobu kod koje se nađu sve četiri osobine koje je naveo Poslanik sallallahu alayhi wa u opisu lice mira dozvoljeno danas nazvati monafikom? Azati tadi nasla, kaže ukoliko osoba potvara i mrzii iskrene vjernike. Iako je upozorana na to, da je to veliki grije i nastavi sa takvim ponašanjem, da li je za nju dozvoljno reći da je monafik? Opširniji govor o ovom pitanju bio, bi, bi mi uzio mnogo prostora, iako sam protivim da se ovakvi ljudi o lahko kar o karakterišu pominutim nazivom. Ipak u ovom slučaju je zbog ponašanja ovog brata prema ostaloj braći ovaj vid, naziva, ovaj vid naziva je podoban, makar privno na lahos nagradio. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći da spominjete četiri osobine munafika su došla u poznatom hadisu kojeg bijegi uh, Mutafekhunalih bijegi bulježega i Buharija muslimu svojim svojim sahihima. Ato jedan uh, od Amr ibn, ibn Amra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao er ba'd an men kun fihi kana četiri stvari koje se nađu u nekome ukazuju da je on pravi munafik. Men kanet fihi hasletun min hunne, kanet fihi hasletun mine nifaki, hrta A ako bude jedna od tih osobina, a, ta osobina je dio ni nif, nifaka, nifakluka licemirstva, sve dok je ne ostavi. Ukazuje način na dio licemirstva u njem. Pa je onda poslanik sallallahu sal alaihi sallam naveo te četiri osobine ida, ida mine hane, kada mu se nešto povjeri, iznevjeri. Va ida haddefe kebeb, kada nešto priča, laže. Va ida ahede gader, kada da obećanje, potpiše neki ugovor, obeća nešto, iznevjeri to. وإذا خاصم فجر أكد اسمه prepiri postane fajir odnosno postane grešnik u predlaženju granica u tom prepiranju i raspravi ovo je što stiže T4 osobine koje spominjete dok je u hadisu kod kod Abu Hurajre također mu tefek na lehi došle su tri osobe na etu munafiki ta razad zna, znak Monafika su tri stvari da hadesa kaza kada govori lažije vo iza kada akhlaf obeća, uh, obeća ne izvrši wa iza tumina kada on se što povjeri iznevjeri. nevjeri. Uh, Hel ne se piče znači uh, obe četiri osobine, tu su na tri spomenute ili el kaspojeva da ise dođe oko pet osoba. Dođe pet osoba. A to je uh, ovo Iza wa'ade ahlef, o Iza ahede Znači, uh, ako uzmemo da su Wa'ad uh, i uh, Ahad različite stvari, onda dođe pet osobina. Uh, hele, nejse, uh, ovdje je u pitanju došlo, kaže, ukoliko osoba potvara i mrzi iskrene vjernike, iako je na to da je to veliki grijeh, naslije sa takvim ponačanjem, da li je za nju doznali reći da je mu nafike? Uh, znači u prvoj suri je rečeno osoba kojoj smo četiri osobine, da li je da li dozvoljeno nazvati mo što se tiče nazivanja jel konkretno ljudi određen mo jel takvo nešto ako ako analiziramo hadise i, i, i ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem e Bogdanom na da je poslanik sallallahu alajhi veselam ukoravao one ukoravao one koji su govorimo za vrijeme ashaba je da neko od njih neki od njih nazvao munafikom znači ovaj opis koji je došao u hadisima ovaj opis ima znača znači upozorenja ljudi da da se ne nađe ovih od njih osobine svakog od nas pa dinačno i upozorjenje drugih ljudi. A spuštanje ovog, ovog ove osobine, ovog propisa na određena osoba, jel, je za tako nešto, za taku oko tako nečeg, je li, treba čovjek da bude oprezan, da se dobro čuva toga. Jer može priči svoj kranost, odnosno da to bude, je li, da to bude potvara izmišljotna i laž, je li, a pogotovo ako je, je li, ako je spor između te dvije osobe, Uh, uglavnom je od uh, primjera tih gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam reagovao i negirao određenom sahbima kada su jednu od njih nekog drugog nazovu nafikom. Kao što je primjer hadisu Buhari, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao jednom od sahba, pozvao ga da, da klanja dva rekata u njegovu, u njegovu dijelu, u kuće, u sobi gdje je on klanjao namaz, pa kada je klanjao pa kada su sjedli poslani. Upitao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam za jednog asaba po imenu e, Duhšen ili Duhšen. E, šta je sa njim, gdje on? Pa je jedan od prisutnih rekao da je on munafik. Pa kaže, e, rekao da je on munafik jer kao naveo određene stvari, zbog kvih stvari on munafik odnosno u smislu je li, da da radi određene stvari što po njima liči da je on munafik je. Ja. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao reagovao odma na lice mjesa la teku ne mogu reći nemojte to da rečite za njega. Jer je ona jer je ona onaj koji voli lažešanu i poslanik sallallahu an sellem odnoso potvrdio njegov iskren iman njegovu iskrenost. Iako se o ovom asabu koji je rekao za njega učinilo po njegovim vanjskim djelima ostvario je da da je on da ima osobine munafika. Naravno osobine munafika nisu samo skraćene na, na ove četiri pet stvari koje spominju u hadisu, osobine munafika spominju u mnogim kuranskim ajetima. Tako da onog buhote je ogroman broj osobina, ne samo ove četiri koje spominju u u hadisu. Drugi primjer, znači ovdje vidimo reakciju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao i negirao Nema da na osnovu vanišnje koja se njima činila jele da je, da je on zbog toga munafik reagovao je i potvrdio njegov iman i zabranio da, da, da, da ga smatraju i nazivaju munafikom. Drugi slučaj jel, je slučaj Muazija ibn Jabela također također hadisu Buhari kada je Muazij ibn Jabel inače imao, imao je običaj i bio je bio imam u jednom mešidu, imao običaj u, u blizume Medine jel, Imo običaj da odi prvo klanja sa poslanikom sallallahu alejhi ve džematu namazu u poslanikovom mešidu. Pa kada bi tu završio, vratio se svoj mešhid, pa vidim da klanja tu je namaz kao ima. Ti je da da rozumje obe nagrade, nagradu klanjanja u poslanikovom mešidu za poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, a ujednoj izvu ima. Pa u ovom slučaju, u ovom hadisu koji spominjemo, je došlo je da je jedan od jedan od ashaba, inače ensarija. Da je bio čovjek koji je radio na, na, na polju, jel, na njivi, poljoprivrednik. I da je da rani na njivu da ide da radi poslove, jel? A, pa Moaz i Bežebel i to što bi zakasnio prvo ode klanjao poslanikova mešina pa dođe. A onda još kad bi klanjao učio bi dugo u namazu. Učio bi nekoliko stranica il čak velike sure skroz. Pa tako da je jednog dana, jel, kada je ovaj Ashab ovaj klanjao za Moaz i Bežebel, ovaj Sarija, Kada je Muazi bin Djebel odužio sa, sa prvim rekatom, on je, on je drugi rekat sam osebe nastavio i se, sam, sam za sebe klanio, drugi rekat predao selam i otišao. I kada je završio namaz Muazi bin Djebel, onda se njom prenijeli ostali. Jel? Prisutni rekli kako je, taj, kako je taj ansarija postupio. I njega je Muazi bin Džebel nazvao monafikom, rekao da je on monafik. Kada je to čuo taj asab kada je se vratio sa polja, odmah je odšao poslaniku sallallahu alim selem. Ovo ja prepričavam hadis, hadis je u Buhari, duži hadis. I kada mu je ispričao šta se desilo u stvari kako Moaz i Benđeveli oduži dugo učina na namazu. Kako on zbog toga to uradio i da ga on nazvao monafikom. Onda je zanimeo to da što došlo do hadisu. Jel da je to jedna od situacija kada se poslanik sallallahu alim selem jako naljutio i hmerra veđuhu da mu je lice pocrvenilo od ljutnje i bijesa. Radi predlaženja alavi granica naravno, el. E, pa je pozvao Muaz ibn Džebela i u, u, ima više rivajata, u jednom rivajatu rekao efettanun entejal Muaz. Ja se ti onaj koji ljude uvodi u fitnu čini ljudima vjeru fitnu. I e, i onda mu je rekao el kada klanjaš ljudima, kada predvodiš ljude, uči im vašam si wa duha i slične sure, manje a kaže kada klanjaš za sebe klanja je uči koliko hoćeš i je taj hadis one ovdje je pravlo, kako treba imam da, da koliko da uči kada, uči, kada klanja predodi ljude e, kaže da je sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom rivajta ti hadisa fa man yusalli bin nas falyukhaffif onako predodi ljude neka skrati namaz fa in fihim yermajo je nima ko među njima je kaže daif marid E, da halahage sagir, majnima ima ljudi slabih, ima bolesnih, ima onih koji imaju potrebe, treba da ide brzo, ima djece. A kaže a u rivaitu, o famenio sali وحده, ona klanja sam za sebe, il? ne budem uđ, ne, ne predodi džemat, tali ta uvel ma jaša. Ona kao duži koliko hoće čita, on u čekanja. Ako klanjaš među ljudima, vodi računa o onome ko klanja iza tebe. E, uglavnom ono što nas intrije svom a to je da je poslanik s.a.v. E, reagovao na takvo ponašanje Muaz ibn Džebela, što ga nazvamo na Afrika, odnosno potvrdio je postupak ovoga shaba, potvrdio je postupak ovoga shaba i ono što je uradio i od tog, od tog, od, od tog postupka su zađeno određeni tiskih propisi, odnosno od na puštanju namaza, izađeni džemata i tako dalje, helem nejse. Ono što nas ovdje interesuje je to u stvari da, da su ovo bile reakcije poslanika sallam, na nazivanje određenih ljudi zbog određenih dijela koji se nama vanštinom čini da su takvi i takvi munaficima. I poznao tako da je poslanik sallam, znao tačno koji su, na osnovu vahlja, koji su to munafici koji su bili u Medini. Kao što došlo u, u, u, u hadisu kod muslima, u, u, u muslimom sahihu da je broj munafika u Medini bio isnašar da bi od 12 12 je bilo ljudi koji su bili munafici, znači munafici, pravi munafici po Akidi. Adaj ni je obavijesti uposlanih sam sedam koji su oni po imenična osim Hudajfor radijallahu anhu. To je znao ko Hudajfor radijallahu anhu i čuvao je tu tajnu ni drugom prenio. Jedino što je Omer radi Jalahu uh, uh, Anhu, kada bi neko umro od shaba, prvo bi gledao da li mu klanja džanazu Hoseyfe radi Jalahu uh, Anhu, pa ako bi mu klanjao i on bi onda klanjao. A ako bi da Hoseyfe radi Jalahu ne bi klanjao, onda ne bi nio klanjao, jel? jer je račino da Hoseyfe zna kod je monaficit, a, a, a, a onom, da znaš da je sigurno monaficit, nije dozimno da je klanja džanazu. Na osmu kur'anskih riječi, Wallatu sali alihme ebe ne nemo da klanjaš ali da je što su branici poslanika da klanja da nazovu naftcima Helen Neise u glavnom konkretan odgovor na gornje da da ne treba nazivati da je to vrlo opasna stvar i vrlo kliza teritorije ni nazivati neku određenu osobu bez obzira što vidimo određene grijehe na njoj i određeno slijeđenje prakse suneta ili prakse islama da se nazivajmo munaficima jer uh, munafik pravi munafik, znači ima od dvije vrste munafika, munafikluk po akidu, munafikluk po djelima. Munafikluk po akidu, to, to mi ne znamo jel je uči od uha, čuje većim srcu. Da znamo jel je on munafik, čisti pravi munafik u srcu. A što se tiče uh, munafikluka po djelima jel to često često se može učiniti na, za neka djela da ljudi rade, zato što su munafici. A u stvari ne mora to biti tako jer da može biti da za određena dijela koje radi, makar vidljivo bilo da se to grijesi, da ljudi za te, za te grijehe, za takva dijela, možda će imati pradanje kod Allaha Želešanuhu. Jer mnogi ljudi radi određene grijehe, voli bi da je ne radi, voli bi da se riješi, ali ne mogu iz određenih razloga jer treba im podrška, treba im teofir kod Allaha da od ostave te grije. Eee... A ovdje sad vrlo upitna stvar i to samo sam ovdje ova rečenca kaže ukoliko osoba potvara i mrzi iskrene vjernike. Ovaj termin iskrene vjernike, ko je u stvari iskren vjernik, oko toga se možemo jel, razići svi ovdje među nama, ko je za tebe, ko je za mene iskren vjernik. Jel? Tu možemo danas naći u praksi jel, da, da neko recimo kaže za ljude koji su u, otišli u džihad i govorili da su oni pravi, jedini pravi, iskreni vjernici, da ostali nisu, da su ostali sumnjivi Mogu reći za ove jel što pretjeruju takviru te, da su oni pravi, iskreni vjernici, a svi ovi drugi da, da nešto mudruju, pametuju i da se poputili. E, ili, ili obrnuto, jel. znači, e, termin iskrenog vjernika jel, je stvar, jel, oko toga se treba složiti, na kraju kraju iskren, znači govori iskreni, govori o srcu, otkusi i znaš da je on iskreni neko može vaništinom da radi mnoga dijela koja su jas, jasna jasna kodan da su jel da su, uh, da su čista prava praksa islama i koja kvazu koja ukazuje na na bogobojaznost i valuk, a da stvarno čovjek u srcu jel ne bude jel unutrašnji svoj ne bude iskreni vjernik nego da to radi rian da bi se pokazao da bi vidili da to on radi tako da tako za da kažemo neko da je iskreni vernik ne znam mi da li je iskreni vjernik ne znamo mi šta je u u ljudskim srcima i posvjedočiti da neko da je pravi iskren virnikel to jel to je to svjedočenje jel e, kako se kaže no ispred da lažeš otkud ti znaš jel on iskren nisi mu otvorio srce nisi mu otvorio srce da vidiš jel on iskrenit može otvor srce a lažeš zna jel on iskrenije iskren jel mi možemo suodno osvanjski dijela, da njegovanska djela ukazuju na salah na valjanost da je dobar čovjek da sledi sledi istinu da nasu da sledi da je pouzdan tako dalje a da li je iskren Jel to je između njega i Allah Želešano? Ne znam da li sam bio dovolj jasno prilike, to je odgovor na, na ovo pitanje, Allah najbolje. Naravno, jel, ovdje, samo da oponim, naravno, jasna stvar, ovdje, tačno je to da, da onaj ko, ko potvara i mrzi vjernike, ovdje, izbacimo iskreno ovdje, da ko potvara i, i mrzi vjernike, govori eh, protiv vjernika, eh, svašta, ne ja sumnijem da je to Na osnovu hadisa koji bilježem uslom svom svom maniju, Vola, dio hadisa je došlo, volate radu i ne, nemojte se međusobno mrziti. Znači, nije vam dozvoljeno, nije dozvoljeno nam osmanima da se međusobno mrzimo. A, osnova međusobno mrzima je da se međusobno vole. A, naravno, iz ovog se izuzima jel, određeni određeni a, svađe prepirke koji prouzrokuju, odvedu toga da se određeni ljudi mrzi gdje bude povod, jel... A, e po ne bude vjerski priroda nego povod bude neke dunjačke dunjačke prirode pa onda ta a, taj stepen mržnje ima a, a, ima drugačiju jel a, drugačiju dimenziju od onog a, od od one, od one mržnje koja se veže za vjerski stvari da da neki od nas neke mrzimo zato što on praktikuje na takav takav način jer i obrnuto znači jedni drugi mrzje uzajamno zato što su obaj ovako praktikovore ona je onako praktikovije dok je jel u osnovi osnova da je musliman voli svakog muslimana i to shodno, shodno onoliko koliko praktikuje kako što kaže imam je na kraju on su detalje govorili o toj temi znači da je da je da je, da je između mu'mina u tome da da vole jedni drugi i da ima ljubavi prema jedni prema drugima shodno praktikovanju vjere onaj strano ono mu na kojih voliš je ja? i da mrziš u njemu one harame koje radiš kod njega da vržiš harame koje on radi i ono što ima od slijedi od prakse islama da te stvari kod njega prezriješ i mrziš a da ono što ima od hajra i e, da to voliš i ako je više stvari koji su hajra da ga znači više voliš nego što mrziš one stvari onoga on, on, on, on, njega od bogonih stvari koje ima od od harama i nepraktikovanja vjeri. Hele, međusne, tu je tema za sebe. Uglavnom, tu je odgovor na, na ovo pitanje, ona zna najbolje. E, sljedeće pitanje, kaže, selam, alikum, alikum, selam, rahmetullahu i brakatu. E, kaže, imam dva pitanja. E, prvo pitanje je, e, da li je dozvoljeno da momak koji želi da se oželje u isto vrijeme upoznaje dbije ili koje su isto koji su isto tako zaudaju. To je prvo pitanje da odmah na nego govorimo. Naši u ovom pitanju je, su došlo dva dobra ograničenja bitna za koja se razgrađujemo se razgraniču i ašikovanje od našikovanja. Aškovanje koje je po šerijatu zabranjeno i jedno aškovanje koje koja u komuniciranju između muška i ženska koje je dozvoljeno. A to je kaže da li je momak koji želi da se oženi, znači to je prvi, prvi uslov sa kojim je dozvoljeno osobi da, da, da gleda, da komunicira i da uspostavi kontakt sa, sa, sa drugom stranom, odnosno sa ženom, djevojkom. A, a druga stvar ovdje kaže, da upozna jednu dvije, to ćemo sad na stran dvije ili više djevojake sa vremena, koje su isto tako uzde udaje. Znači drugi šart, da su i one na udaju. Znači kad se ispune ova dva šarta, da je da je mladić pomak na, na ženitbu, da se hoće da ženi, znači iskreno udući hoće da se ženi, i da sa druge strane djevojka, da je ona na udaju, i, i zaista na udaju udala bi se. Kada se de, te dvije stvari e, e, ispune, onda je dozvoljeno njima da komuniciraju na, na, e, na, naravno na, dozvo, na način e, koji ima sva pravila, jel, u smislu, da vide jesu za braka i bili se uzeli. Uh, znači momak koji je na ženi budi ovo ovaj kako je na udaju dozvoljeno je da on da on kontaktira s njim odnosno on počinje jel od od njihovih roditelja. Znači onako počne s njim da komunicira u smislu da se dopisuje preko interneta, preko preko onog to već prelazi u angažovanje. a kada komunicira jel na drugi način, odnosno preko preko njenog brata ili preko njenog oca, ili da njegova majka komunicira a, sa njenom majkom ili sa njom direkt. U smislu da, da oni kontaktiraju, da se sretnu, da se sretnu, znači, da porazgovaraju u cilju braka. To je ono što je dozvoljeno. Znači, ovdje je pitanje, ako se misli da da momak isto vrijeme upozna dvije ili više divoga, znači, ovo, ulazimo sad u temu dvije ili više divoga, ulazimo uopšte jedno da upozna, da razgraničimo od, od, od dozvoljenog načina komuniciranja. E, znači, e, ako misli ovdje da upozna na način to bez oba što ona na ženitbu, ona na udaju a on sa njom upozna na način šta da je poruke, ona njemu odlača poruke ili preko interneta, preko skypa mesinđera i tako dalje znači to već vodi u aškovanje to već vodi u aškovanje jer oni konvociraju na način koji će odvest u harame u haram će i odest. E, koji je odzviljan ispravo na način Naši, on jedino što može najviše da pita porukom, da može prvo pita kada može da dođe, da dođe, da posjeti, dođe u kuću u prisutvu njenog mahrema, da, da porazgovara s njom, da je vidi i tako da to je nešto odbijeno. A da s njom komunicira porukama, gdje si, šta si, kakva si, vaka si, nakasi, naši, to, to već prelazi u ashkovanje. E, to znači sad taj dio ostavljam jer to nije, to nije ni pitano pitano. Ovde govori se znači da li je dozvoljeno istovremeno dopoznati dvije ili više djevojaka. Uh e, što se tiče znači, e, kontakta između muška i ženska e, u, u smislu sklapanja braka imamo imam vjerodostan hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne ha nebi sallallahu Anil hitbeti, ala hitbeti ehihi. Allahov poslanik se na sve zabranio prositbu, da se prosi određena žena, koja je zaprošena od nekog drugog muslimana. Znači imamo jasan širijski tekst i oko toga nema razilaženja kod učenjaka, da je, nije dozvoljeno da, da se prosi isprošena djevojka. Šta znači isprošena? kod nas ono obično nazivae zaručena da je, znači musliman određen do već uspostavio kontakt sa određenom muslimankom vidjeli su razgovarali i nije bitno kako uglavnom ona se zaručila sa njim što se kod nas kaže odnosno isprosio je znači šta znači isprosio znači do, znači dogovorili su se da će se uzeti hoćio se uzi za 7 dana za godinu dana za 6 mjeseci to je sad druga stvar znači bitno da ona je isprošena, ona je pristala da se hoće udati za njim i on je pristuo da je oče uzeti. I to je dogovore. Znači, dan i vrijeme kada će se uzeti, kada će sklopiti bračni ugovor, to je sad druga tema. Znači to su ostale vrijeme, svodno kad se pripremi on ili ona i tako dalje. Znači to je isprošena djevojka. Da neko sada dođe da prosi tu isprošenu djevojku, to je haram na osnovu ovog hadisa. Znači nije dozvoljeno prositi takvu isprošenu djevojku. A šta to ukazuje? To ukazuje nešto drugo. Znači nije došlo zabrana nije došla zabrana da neka znači žena muslimanka djevojka znači došao je neki mladić da je upozna i sijeo je razgovarao s njom u prisutvu mahrema naravno u vezi braka i da, da se jedno da je vidi da upozna i i tada na tom jel na tom susretu prvom drugom rekao jel da da čuće da, da, da će on javiti šta je on odlučio Nači još ostaviće sebi vremena da vidi šta će. I ostavi i njoj vremena da vidi ona šta će. Hoće li ili neće. I sada on čeka 70 dana mjesec dana da vidi šta će. E, ako se misli tu znači i da istovremeno u tom periodu dok je odšlo kod jedne djevojke ode istovremeno kod neke drugi djevojke i na isti način. Odšlo da vidi da vidi kako da porazgovara znači sve u prisutvu mahrema sve šerijski ispravno i da vidi šta će. Ako, se, ako je pitanje se odnosi na ovo Uh, ako se pitanje znači, odnosi na ovo znači, da, da se načini čini na neki drugi način da se ne upada na neki drugi način do harame uh, onda meni nije poznal šarijatski tekst koji to zabranjuje znači ovo, ovo znači da, da on ne prosi tu djevojku koja je zaprašena ona, već ni, ona još nije zaprašena niti je, niti je taj uh, mladić koji je došao, niti je se on već zaručio s nekom drugom ženom da je se on zaručio s nekom drugom djevojkom a ide uh, a ide s jednom se zaručio, a isto vremeno dok je se zaručio sa jednom, u smislu zaručio kod nas, znači isprosio je jedno, dogovorili se za, za, za, za brak, a onda isto vremeno ode kod neke druge, ču se možda da je bolja odove i da bi možda bolje bilo na nju oženi. Tako nešto nije dozvoljeno. A ako znači nije, nije on, znači, nije on isprosio djevojku, nije se zaručio, znači ni on, ona koja je išao, a uh, umeđu vremenu jel, uh, razgovaraju, išao je kod jedne da je vidi pa išao je kod drugi ili kod treći uh, za takvo nešto nije mi poznano šarijanski dokaz koji to zabranjuju znači uh, bitno je ovdje znači, da ni jedna ni druga strana, ni muška ni ženska da nisu zaprošeni isprošeni, znači isprošeni, znači dogovoren brak mimo toga znači mimo toga ako se desi ovakav vid komukacija, znači da bude isto vremeno upoznavanje di ili više djevojaka, nije poznao da postoji širijska zabrana. S tim jel da je Allah zna najbolje da je čistije i da je bolje i da je poštenije. Da je poštenije da kada se odi kod jedne djevojke, svejedno svidila se ili ne svidila se, odgovarala ili ne odgovarala, da se sa njom završi. Ako odgovara, dogovori se brak, zaprosi se, isprosi se. Ako ne odgovara, nađe se lijep izgovor na određen način da nešto neštima, da ovo, da ono i tako dalje. Znači ne ono direktno nevalja ružnosti mi, neći sebe i tako dalje. Nego nešto indirektno ili obrnuto, da ona od njega odbija i kaže jel, ne, ne sviđam se tvoja brada, prevelite nešto da... I slično tome. E, znači sve to treba biti indirektno na lijep način, da se ukaže da, da ne želi se neko za nekog udati i tako dalje. Ili da se sakrije razlog, uopšte se ne može znati jednostavno da djevojka odbije mladića, mladić djevojku i jednostavno da stavi do znanja da nema tog ništa, ali ne na naružen, direkt, na direkta način gdje se ukazne na neku određenu mahanu koju otkriju kod djevojke ili djevojka kod njega. Što ostavlja naravno psihičku traumu kod jedne i kod druge strane. Znači ispravnije i bolje i poštenije i čistije Da kada se, kada se ide kod jedne djevojke koje je na udaju, da, da se sa njom odma raščisti, u smislu odma, jer ne mora na licu mjesta, nego, nego da se sa njom privede e, e, znači, kompletan proces kontakt e, vezan za brak, jel, do kraja, pa teko onda, jel, da se ide kod sljedeće, kod sljedeće djevojke, kod sljedeće osobe za koju se čula, a ne da se, jel, ono, kako od nas, ono prije što je bilo, jel, ima, ima dvije, tri djevojke, pa da hoćija ne zna koju ubje priloženio ili koju ubježenio pa u zadnjem momentu odluči ili na izlačenje obu, odluči ili prevagne materina i babina materno babno bježenje i tako da jeleneice znači to više se vrača na neko na ponašanje mada mi kažem ja jer nije, pozna nije poznato islamski ni poznato da učeničanci o tome govorili da je da je to sporno zabranjeno možda su učeničanci govorili nisam ja ne znam da sam negde pročitao ali je ispravnije i poštenije jel, prema osobi kojoj se ide jel, da se sa njom odmah privede, jel, da se sa njom privede čitav proces e, komuniciranja vizan za udaju do kraja, pa tek onda da se ide ko sljedeći drugi osobi. a zna najbolje. Drugo pitanje, u njemu je došlo, kaže kada se kaže u hadisu da se do vama zluma ne odbija, Da li se misli samo na muslimane ili se odnosi i na nevjernike kojima je nepravda učinjena? Na znači, da pitanje je pitanje jasno, znači govori se ode dali se ostvar pitanje što što čini vraća dali se dali se kjaferima, da li alah džeshanu prima kjaferima do? I odgovor na to pitanje u stvari je odgovor na ovo pitanje. Po pitanju toga da li alah džeshanu prima i odaziva se dovama ovama kjafira, nemuslimana naravno. E, oko toga učenjaci imaju podiljeno mišljenje. Skupina učenjaka smatra da Allah ne odaziva se i ne prima dove kjafira, dok druga skupina učenjaka smatra da, da je osnova da im se ne prima dova, a da u određenim slučajevima, u zetnim slučajevima, e, može da im se primi dova. Pa ćemo spomenuti slučajevi. Šala. Prva skupina učenjaka koji smatra da se kjafirima ne prima dova, e, oni e, temelji taj svoj stav, jel, sa kuranskim majetom, u kojem je došlo da Allah Žešanu kaže voma du'aul kafirina illa fi dalal. Kaže Allah Žešanu, a, a kaže, a, a šta je drugo a, dova kafira, šta je drugo nego, nego, jel, da bude u dalaletu, odnosno da bude odbačena, da bude, a, da bude batil znači dova kafira Allah rečanu kaže uh, dova kafira nije ništa drugo osim batil i dalalet odnosno ona se odbija i ne prihvata uh, kažu također uh, na to ukazuje uh, drugi koranski ajet u kojem uzvišeni kaže ukazuje znači našto uh, oni učinjaci koji nastavu da dova se kafira ne prima. kažu lehu da'vatul haq walavine yad'una min dunihi لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسه كفيه الى الماء ليبلغ فاهه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ظلام يعني يعني هو ايه كامل تمام کوئی govori od kogo im dokazuju kompletna ajet dova prava istinska dova ibadet davatul hakki ibadate laheshanu pripada a oni kaže vladine jedu oni koji upućuju ibadet i dove nekom mimo allaha dželešanu la la yestecibun lehum nečim se dozvati oni koji oni on upućuju dove osim kaže osim kao što se kaže osim kao, kao onaj ona kaže ke basiti ke fehi ona ko isprži ruke prema vodi da bi ona došla u njegova usta. Naču ima što zakači rukom vodu da je stavi sebi usta, on pruži ruke prema vodi kako bi ona el lijebloga fahu da bi došla na njegovo usta. Woma woma ubave balagha a kaže ona mu neće doći u usta. Jer woma do a ul kafirina I na, na kaže jel, a dawak afira ni ništa drugo nego nego dalaleti batil. Uh, Uglavnom, što se tiče tumačenja ovog ajeta, kao što prenosi El Ibnul Dževzi, u svontefsiru zadlame za sir, uh, poslije dva, dva stava uh, mufe sira. Uh, prvo je, da, da se dova Afira da je batil, da se ne prima kod alađešanu. Zašto kaže? Jer su njihovi, stvari, njihovi glasovi, njihovo dovljenje alađešanu, jel, mahđube, a, spriječeno da dođe do Allaha Češanu, uopšte ne, ne stiže do Allaha Češanu. A, ovo prenosi Daha kod Ibn Abbas radi Laha Nama. Drugo značenje a, koje prenosimo u Fesir je, kažu, u stvari, da se ne mi se ode dua da je to dola, nego dua da je to a, ibadet. Jer, jer, u stvari, dua dava da avetu ili dvaš kako kad dođe u Kur'anu neka, neka se odnosi na, na ibadet, neka na nadovljenje. Pa kaže jel, da ovaj ajet znači u stvari kaže voma, voma ibadetul kafirine las nam illa fi husran u bad. Kaže da u stvari ibadet kafira, njihov ibadet koji pučaju kipovima, koji pučaju nekom mimo alaješanu, e, ni ništa drugo nego čista propast i bad, da ništa. A ovo se prednosi od od mufassira Muqatlatabine. U uh, uh, uh, uh, stvari Allah zna najbolje ispravno je Da u stvari ovo drugo da se razumije iz konteksta ajeta Doslovno i vanjsko značenje ajetu kazije na ovo drugo Da u stvari Allah govori o ibadetu kafira Lahu da'avatul haq Allah Žešanu pripada da'avatul haq Znači ibadet Znači ibadet pripada Allah Žešanu والذين a oni kaže koji jedune koji uh, čine ovo, možda doba, Međutim, ovde, čini ibadat ovo jedune može znači dova je znači utim ode čini ibadat min dunih onaj koji čini ibadat mima lažeš ano la la yastajibun lahum bishai aničin oni koji kojima oni upoči ibadet ili kojima upoči dovo je neće im se oni odazvati kao što se neće kao što neće voda je doći doči ruke ono koji služi prema njoj prema njoj uh, ruke Neće, znači voda uču u usta onome koji ispriži ruke prema vode, nego treba da zakači vodu. Tako oni i badet keafira i dovao, što ulozi i dovljenje, nekom mimo alažjelašanu, neće koristiti ništa. I neće se odazvati onima koji se odavljaju. Znači ovdje Ajed govori, u prvom dijelu govori o činjenju i badeta. I na kraju završava s vama duaul kafirin lafidalal, a kaže duaul, do dova keafira, odnosno da, odnosno i badet keafira je batil je pro, čista propast od njeg nema nikakve fajde ke afira Ala znan najbolji znači ovaj ayet sa kojim oni dokazuju da se ne prima da ove afira jel nije nije direktan u ovoj temi nego govori o ibadetima a ne u upu, poučivanju dove a ovo o, o, ovaj stavi privatio ibn Kefirov on tefsiruje jel da je, da ostvari je ovo drugo značenje ده واي عاية نانشي دروغو نانشي تاكو جه مالك رسويند ده قادي سا دروغيم عايتم اتو يدروغي عاية سورة غافر جي كادي وزيشني وقال الذين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ودعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا او لم تأت او لم tatikom rusulukum bil bayinat qalu bala qalu fad'u wama du'a ul kafirin illa fi dalal završava se na isti način znači znači kaže a oni kaže i i qalu allazina fi nari oni koji budu u gehenmu čuvari ma gehenma kaže od o pozovite vašeg gospodara da nam olakša da nam olakša samo jedan dan od kazni a pa on njim, pa kaže onče niem njima odgovor pa kaže evalentetikon zar nisu dolazli vjerovjesnici poslanici sa jasnim a sa jasnim dokazima a pa, on će odgovoriti bela Jesu svakako dolazle su pa pa imona meleti kaže fad'u wa kaže dovite vi dozivate vi lomad'al e, kafirina fi dalal opit e, vensko značenje ovog ajeta da vanjsko dvansko značenje ajtene ukazuje il, na dovljenje. počinja odnosno ovdje se govori na na suđjem danu da što to bit. O nego govorimo na dunjaluku. I znači u, fesiri, znači u fesira uzima ODL da do al kafira da dova kafira znači na ahiretu Da oni znači ajet govori od dovi ove kafira na ahiret mnogima fesi znači ume da se ta dova odnosi i na ahiret i na dunje dok skupina mu fesira kaže da ovaj ajet se govori o tome o, o dozivanju, u počivanju dovi. Allahu dželašanu vama do al-kafirine fed'u znači dovite ili dozivate vi Allahu dželašanu znači vi govorite Allahu da vam olakša kaznu džehenemsku makar jedan da da se da znači uh, Dion fesira kaže da se to odnosi samo na sunjem dan, a ne na dunjalok. Tako da kaže jel da, da nema općeg značenja da se odnosi i na dunjalok. Euh Hellenese uh, druga skupina učenjaka koja koja uh, koja dokazuje koja smatra jel da da ustvari, da se kafirima u određenim situacijama prima da im se prima dova, da im Allah žanu usliša dovu. Uh, između ostali od tih učinjaka koji koj taj stav zastupaju su i ibn Taymije i ibn Qaim i mnogi drugi prije njihi, njih i poslije njih. Uh, uh, kaže šehe Lissam ibn Taymije, kaže U al haluku kudluhum jesu alune Allah uh, mu'minuhum wa kafirum. Kaže استورينيا سوا استورينيا каже упућују до велажшану тражио за лажшану и каже му мин и الله дуал кафири а каже понекад Аллахшану се одазове дови кјафира дуал куфари فإِنَّ الْكُفَّارَ فايرزوقهم. لحن أن يعيدونTA يَأَرْضِوا وَنَانَ حَمْ إِلَّا ال liquids عند رجاءتون إلى المحر امضىعوننا. فا قدوصون تتي، و بال 2020 رجاثا عنوز less than 1ة 940. una conference. 2ة 계рат ، الطعام و فرص Technion. 8. س trivetا هو hanno учب، و ال Lisa ال investّاعات .ppô hearn .P 겁니다. Uh, samo malo uh, jest uh, znači, uh, ovdje govori ono što što je došlo u kuranskom ayetu znači ibn Temi je ubačio u svoj govor ono što je došlo u kuranskom ayetu naši kada se nađu na moru i zadesi im nusibet znači uh, oluja velika uh, opasnost da, da, da, da, da se da da potone brod I oni kaže, dobi Allah Žilšanuhu I kaže, fa lemma neđahum ili l-bar Kaže, ka Allah spasi, do dođu na kopno A'radu, oni se so okrenu do onog Što su so, so dobro iskrivo na Allah Žilšanu Opet se vrata na svoj širki kufr O kanil insanu kafura, ali kaže, a insan je veliki nezahvalnik Također, na drugom mjestu kaže, vam je iđavetlu sa iline fa'amun kaže, odazivanje Allahi Žešanu onim kojim upute dobu, koji traže od njeg nešto, kaže, to je to je opće prirode. Šta hoće reći opje prirode? Znači, odnosi se i na kafir i na muslimane. Fa ina lahi uđibu davetel mutara, kaže Allahi Žešanu, kaže, odazove odazovi se dovi mutara, ono koje je u nevolju, u belaju, u, u, u, u, u, u, u musibetu. Kaže, o davetel madlumi i ono kojem je učinjena nepravda, o inkane kafira a pa makar bi u kiafer u sam tajam u u u, u svojim fetama između fetama znači pa još jednom kaže kaže odazivanje onima koji traži dovu je opće prirode jer kaže Allah dželle šanu odaziva se e, dovi e, onome koje u nevolji i i dovi onome koj, koji kome učinjena e, kojim je učinjena zulum nepravda kada pa makar bi u Ta kodiš nešto tamo na tom stavu Ibnul Qayyim kada kaže kaže fala isa kullu man ajaba Allahu du'ahu kaže nije svako onako ko mala shanu da je la shanu za dolju sa tim ko je uslišao dolju wala da gavoli wala radiyan bi fi'lihi nitida azad insanon chon radi odila fa se i onon ko dobročinstvo i onon ko čini grijehe والمؤمن والكافر je i mu'minu kafir. E uh, iz iz ovoga vidimo na osnovu znači iz ajeta sa kojima naravno imamo imamo jel ajete koji ukazuju ovo što su što navede Ibn Taymije jel uh, što su i Ibn Taymi je navodi znači on on navodi znači uh, kuranske ajete mnoge kuranske ajete koje je melazišanu jel kada uh, kada uh, ubjeđuje i govori jel uh, raspravlja se sa mušicima o, o njihovom o kufru širku koji rade pa kaže kako se oni ponašaju jel kada dođu nevolju musibet kada dođu nevolju musibet na moru alah žanu spas i to i doveja alah žanu iskrenu do do ovog pute i alah žanu uslišava da ovo ovaj spasi a onda kada dođu na kopno ponovo se vraćaju na svoj širk kuf sa ovim ajetima mnogo ajeta Uh, u ovom kontekstu, uh, Ibn na Nakajim i mnogi drugi čene dokazuju, jel da u stvari šta, Allahišan kaže, znači da odazove se dovi keafira, kada, znači, kada su nekom nevaljom usibetu i iskreno uputije dovu Allahiđelašanu, uslišanj dovu. Uh, Takođe uh, navodi Ibn Khayim, a to je Ibn Temin, jel, smatra, da, da u stvari Allahišan uslišava dovu i mazlumu keafiru, uh, keafiru kojim se učini zulum i on uputi iskreno Allahiđelašanu dovu, Kad kažem Allah Đelšanu, jel, nemo ne ti da kažem, jel, da recimo kršćanin židov i bilo koji drugi kafir e, mora znati za Allah Đelšanu po imenu Allah Đelšanu ili on, o, po vjerenju kako to mi, kako smo mi musmani ubijeđeni, nego oni se obraćaju Bogu, po, po njihovom razumijevanju, Bogu jednom jedinom ko, koji, koji može sve pomoći, koji sve zna, sve vidi, sve čuje i koji jedini može otkloniti nevolju. E, tako se obrate Allah Đelšanu, kojeg oni smatraju Bogom, jel, ga Bogom i tako dalje ne znači šar da ga smatraju da nazivaju Allahu je i da ga, da da tu, znaju i tumače lažešano naši kako mi kako mi lažešano upisano kako došlo širijskim tekstovima. E znači ovo što sam dosta naveo jel u glavnom Allah za najbolje ukazuje jel da da je ispravan stav najbliži ispravnom je stvari stav učenja kako mislaju da Allah žanu slušava dovek jafira uslišava dovek jafira u određenim situacijama o su znači, kada su musibe tu nevolju, u nevolji, ili kada im učinjen zulum i nepravda, pod šartom, znači pod šartom da iskreno se obrati Allahođeršanu. Allahođeršanu taj uslišava dovo. To su ti iznimne situacije kada se uslišava. A da osnova da im se ne uslišava dova, znači. Znači, osnova je da, da njihovo upućivanje dove Allahođeršanu mimo ova dva slučaja da im se ne uslišava dova. A da u stvari, ovi šerijetski tekstovi, ova dva šerijetska teksta, ovaj hadis, hadis je mu tek po pitanju jel, uh, da, da nema hijjaba između dove mazluma i alaha dželšanuhu, hadis mu tek kalehi, i između, uh, između uh, ovi ajeta koji govori da alaha dželšanuhu števa dobu onim koji vas nađu ne volim Sibetu, Nači, uh, ti šerijatski tekstovi ukazuju u stvari da Allah šanu u ovim, znači govorimo na osnovu onog što je došlo u šerijatskim tekstovima, da Allah šanu u ovim situacijama oslišava dovu i kafirima, a da je osnova od mimo toga, od drugim situacijama da im se ne uslišava dova. Eh uh, zašto se uslišava dova? Pa zato je, ako se ne uslišava dova jel muslimanu, jel? kao što je došao hadis u njegovom muslimu, u svom sahihu, jel, od Abu jel, da, da da čovjek koji koji je na dugom putovanju koji je zaprašen Uh, koji je umoran, prašňav, zarasto, obrasto pa pruži ruky a ja lahodžil šanu prema nebu i káže, ja rab, ja rab dozýva lahodžil šanu, vdovimu káže, vo mat'amuhu, vo mat'amuhu haramu, vo mešrebuhu haramu vo gudjebil haramu, e, fe enna juste džabu lehu káže, a njegova hrana je haram, a njegova píče je haram, káže i odhranjene sa haramom. Pa kaže kako da mu se jel, us, kako da mu se Allah odazove kako da mu se usliša da Znači ako je ovo, ovo, ovo važi za muslimana, jel, da mu se Allah Žešano uslišava da ovo zbog, zbog harama, pa kako je da se usliša da ovo keafiru uh, u opšim smislu uh, mimo što smo spomenuli. Allah zna najbolji. Prima tome odgovor na, na ovo dugo pitanje je uh, da se da, znači, da se hadisu u kojem je došlo jel da se ne odbija a, dova mazluma a, da je ona ima opće značenje i da se odnosi i na muslimana i na kjafira s tim da je kod kjafira znači, a, šart da on da iskreno uputi Allah šanu Đelšanu dovu a, toliko je za, za, za ovo pitanje zna najbolje a, sljedeće pitanje a ono nam je ujedno i zadnje U njemu je došla, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum, assalamu alaikum wa, wa Kažu u hadisu Abdullah ibn Amr radijalahanhu stoji da je neki čovjek upitao vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam šta je po islamu najbolje činiti. Rekao je da nahraniš gladnog i da nazoveš selam onome koga poznaješ koga ne poznaješ. Mo, možete li mi reći komentar ovog hadisa? i to da li se ovaj hadis može odnositi na naše vrijeme i kako postupiti prema ljudima koji su muslimani samo u ličnoj karti bez namaza i uzčinjenja raznih drugih grijeha da vas Allah nagradi e, znači ovdje je riječ o hadisu uh e, u kojem hadis koji bi je Buhario sunsahih u Buhari sahihu, u, kojem, u kojem je upitan Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ajul a'mal afdalu" Koje delo uh, Pa i poslanik sallallahu rekao: da nahraniš gladnog wa an tusallime ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif." I da, da, da nazoveš selam onom koga poznaješ i onom koga ne poznaješ. Uh, I od, alam, od, od znakova el od znakova predznaka mali prednaka su njih dana je da će doš prijme kada kada će ljudi nazivati selam samo onome koga znaju misle se od muslimana el koga znaju a drugime muslimanima ne naziva selam što je što je obično se u današnje vrijeme Allah za može i prije davno el ne se uh, ovaj dio, dio pitanja da da ćemo hadiš može od naše vrijeme, ne znam zašto se ne mogu odnositi, znači širidski tekst važni za sva vremena, e, i kako postupivan ljudima koji su muslimani, e, samo u ličnoj karte, bez namaza, i, e, i uz činjenja razlih drugih griha. E, ovo pitanje je nazivanja, kod nas konkretno u je u Bosni ili ne znam na koji mjese se ovdje misli, iz Sanđako itd. gdje ima više, gdje, gdje živim mnogo muslimana. Naravno, ovo pitanje se vraća je to to na to, Ljudi sa koji, koji žive oko nas, da li se oni u osnovi ubrajaju muslimane ili u kjafirajama. Osnova je za one muslimane koji sebe smatraju muslimanima i sebe ubrajaju muslimane, da su oni muslimani. Sve dok se ne dokaže suprotno. Koji tvrdi da su muslimani. I izgovaraju šehadet i vidimo da radi određena dijela islama, ruknove islama. Jel? Osnova da su oni muslimani dok se ne dokaže suprotno. Naravno, oni koji sebe ne smatruje muslimanima, koji, koji ne vjeruju Allah izjave to, koji kažu da su, da su komunisti, da su, da su ateisti, e, i tome slično, jel? E, osnova je da su ti, jel? Da su oni kafir, on sam sebe izvadili, ne spodite kvirti, jel? On sam sebe izvadili za slama. E, prema tome, znači, ovdje pitanja se vraća na to, i vrati u tome, jel? Koga ti smatraš muslimanom, koga ne smatraš muslimanom? E, znači, e, ako uđemo neko muslimansko selo, Znamo da je to muslimansko selo, da tu žive muslimani. Osnova da su tu muslimani. Da tu žive muslimani. A muslimanima se naziva selam. I nije te Allahšanu zadužio ni tebe ni mene da mi, kome hoćemo nazivno selam, treba prvo se raspitati, čeka, je ovo je lo musliman, nije musliman, klanja ili ne klanja? Ti čovjek, kad, znači, ovdje, znači, govorimo a, a, jasna je stvar po pitanju ono koga, znamo, ga, koga znamo da je musliman i da praktuje vjeru da poselamo. Ako toga nima, ne je. Ne je kako, kako da poselamo neko koga ne poznajemo, znamo da je Bošnjo i da, da se ubraja među muslimane, da li da njega postane po selama. Znači, osnova je, ako se za neko mjesto zna da je muslimansko, znači, ovdje govorimo prstvo sela, u gradu je ipak pomiješano, tu ima jel, svašta. Govorimo za sela, recimo, za, za sela ne bi trebalo biti nejasnoće oko toga, jel, da li da, li da, im se, da li da se naziva selam ili ne naziva selam. Znači, kada uđemo muslimansko selo, osnova da su tu muslimani i da se njima naziva selam da kogakod koga, koga na iđemo. Jel? Nazivamo on Selan. Sve dok se nama ne, ne, ne, ne dokaže suprotnost za neke osobe, jel? na osnovu njihovog e, izjava, njihovog ponašanja je u da nisu muslimani. Jel? Ali opet, iako nisu muslimani e, za te osobe, one se pozdravljaju neki drugi način. Sa kako si, sa dobar dan, sa kako hoćeš, jel? gdje si, šta si. E, uglavnom, znači... E, Znači to, ako kažemo da i nećemo nazvati za SELAM, to ne znači jel, da ih ne treba nikako pozdraviti. Hele Mese, znači ovdje vraćamo na, na to pitanje, jel, e, koga smatra muslimanima, koga ne smatra muslimanima. Osnova je da znači za muslimanske sredine, za muslimanska sela, da u njima žive musliman. Sve dok se ne dokaže suprotno. Sve dok se ne dokaže suprotno. E, ja mogu za svoje mjesto u kojem živim reč znam od prilike ko, kod, e, koga ne trebala poselati, koga trebalo poselati ali za mjesto gdje idemo tamo gdje ne znamo stanje jel znači osnova je za ono mjesto za koji smo čuli da su tamo muslimani da se da se oni selam je jel e, i oko toga ne trebalo bitno nasnoći ni na salađa salađa šanu za dužio ni na zadužio jel da prvo ispitamo stanje da bim nazvali selam odnosno preporučujem na poslanih sansona da da širimo selam da šera da je selam ono što u stvari izbližava ljude i stvar, i povećava ljubav prema njemu prema već uh, muslimanima kao što zato u, u u, u hadis mutafik alayh <kuh> e, naravno jel, što se tiče ovođe sad od sa možemo našo noš, drugim selima a šta ćemo sa onima el sa onima koji jel, za koji znamo da su kršćani ima kršćana koji nas koji žive da jedno vide el ili pravosla, bili, jel, pravoslavci ili bili kršćani el ili katolici e, znači ovde se vraćamo na jedno drugo selo znači propis nazivanja sela ma el ili čak je alako imamo kod nas otpadnika mrtve da kojih nikakve vjere je al ateista. znači nima je zabranjeno nazivati selam. Vala tebdo aehlul kitab bi selam, Nemojte vi prvi nazivati selam aehlul kitab bihama. a e, ima veliko razilaženje kod čovjeka toga za od, za odazivanje na selam aehlul kitab. Ako dođu kršćan i aferi i nama nazovu selam da li je da li da im odgovorimo na selam ili da im odgovorimo, to, to je ima razilaženje među učenjacima. E, imamo i hadisa koja govora o toj temi, ali ne znači to je tema za sebe, nije došlo u pitanju. Uglavnom, e, oko, što se tiče konkretno o toj pitanju, znači ne bi čovjek trebao da pravi da, da, da pravi, e, filozofiju od ovog pitanja i, e, i da... Da, da se upušta u nešto što što što će ispašću da on da on da on automatski je tekfir određene ljude. E, i da zbog toga i neće da nazove selam. Što imamo danas u praksi jel? da imamo neku braću koja ne dolazi pored neke druge braće i neće i nazad. Pa se odnosno i ovo pazite, ovaj nazivanje selama u osnovi to smo već jednom govorili. U osnovi nazivanje selama muslimanam muslimanu je sunnet. Potvrđeni sunnet. To je mustehab. Naš znači, je ni važan neko ako nekom odnasle ne nazove selama, znači nije učinio haram ni on u tome čini haram. S tim, ako nazove selam, uh, prenose učenjaci i džma učenjaka da je odazivanje na selam, da je vađib. Znači, nazivanje selama je sunnet a odazivanje na selam je vađib. To mnogi učenjaci navodili u svojim knjigama fikskim i u drugim, jel, uh, da, da ne ima razinležen učenjacima da je nazivanje selama sunnet a da je odazivanje selama da je vađib. Uh, prema tome znači ako neko u nekom odnosu sebi ne naziva selam uh, to automatski ne mora znaš da ga on tekfir ne nego da ga održi izdrži razlog naziva selam što što može ali ima ima neki spor sa njim što, što može možda da ga odgoji na neki način što mu može da stavi do znanja m, na neku njegovu grešku i tako dalje Helen Neise uglavnom jel ne, ne treba iz toga izvlačiti velike krupne zaključke kao što nam se nekad desi u praksi jel? uglavnom musliman, jer osnova je da musliman da naziva selam e, drugim muslimanima i koje, zna, koje poznaje i koje ne poznaje. E, znači, govorimo o muslimanskim sredinama, e, kada sakrićemo ili muslimanima, ako ih ne poznaje, propisano je mustahab, e, da nazove selam i onim muslimanima koje on ne poznaje. Pogotovo u znači, muslimanskim sredinama, muslimanskim mjestima, muslimanskim sjalima. Jer je osnova kod njih islam. Pa kada se dokaže suprotno da neki, njih, da neki od njih nisu muslimani, tim određenim ne naziva selamp, nego na, pozdravim na neki drugi način. Toliko je u odgovor na pitanje. S time smo došli do kraja. Molim Alaži Šanu da nam u Kabul je ovo naše večerašnje duženje, da bude dokazana za nas a ne protiv na dano. E, također da iskoristim priliku, e, molim Alaađešanu da, da pomogne našu braće muđahide, borce na lahom putu u Siriji, da, im, da, ih, da one koji poginu od njih da ih primi košahide, da im olakša njihov džihad, da im pomogne da da, savlada, da savladaju neprijatelje Islama od Bešara i njegovih e, saveznika i pomoćnika. Molim Alaađešanu da pomogne potlačenim i znemoglim promrzlim, gladnim, e, bosim, neodjevenim muslimanima u Siriji i svim drugim mjestima, jel, mimo Sirije, jel, i u Palestini i na drugim mjestima gdje muslimani pati, gdje, gdje su muslimani potlačeni. Molim Allah Žešanu da pomogne muđahide svugdje u svijetu, da pomogne sve one koji se bori za Allahovu vjeru, da je promiču, da je da bude Allahova go, riječ gornja, a, riječ keafira, munafika, ateista donja. Molim Allaha Želešanuhu da nama poveća znanje u vjeri, da nas učini svojim iskrenim, bogobojaznim Allahom i robovima i molim Allaha Želešanuhu da nas sve sakopi u džennetu Firdausu kao što nas je večeras ovdje sakopio. Subhanak Allahuma vebihamdik, ashadu en la ilahi ila ent, astaghfiruke, wa atubu ilaihi.